Az első percben legalább hatvanan maradtak összekaszabolt, csonkolt testtel, halálos, sebből ebből vérezve a földön. Az őrült tömegben egymásnak feszültek a fegyverek, élőhúsba sziszentek a pengék, s a parondra hordott termésföld mohón itta be a kiömlő embervért. A kavarodásban, ahogy az sejthető volt, semmiféle rendszert nem lehetett felismerni. A foglyok acsarkodva, állati ühöltésre írtották egymást. Az öldöklés nem emlékeztetett valódi viadalra. A fegyverek többnyire orvul háttaláló ellenfére csaptak le, smetszettek le testrészeket. Ahogy fogytak a résztvevők, úgy vált egyre bonyolultabbá a harc is. Kisebb-nagyobb csoportok verődtek össze a dombok között, és ideiglenes szövetségeket kötve vadáztak magányos társaikról. Ám a csapatok tagjai kis idő múltán megelégelték a szövetséget, és sajátjaik torkát meccették el. A közönség nem kis Az aréna lelátóin tomboltak a vendégek. Egy rövid időre megfeledkeztek saját helyzetükről, a korelapolis felett tornyosuló sötét fellegekről, és önfelettem bíztatták a rabszolgákat. Egyedül csak a Dózse és a karasz mellett ülő princesza arca maradt rezzeléstelen, mintha gondolataikban távol járnának ettől a vérgőzös halálkatlantól. Kryocs nem törődött velük, átszelebült arccal bámulta a küzdelmet, előrehajolt Obsidián trónusán, és teli torokból öztökélte lankadatlan harccal a foglyokat. Odalent a porondon már nem látszott a föld, az összekaszabolt, összedövködött és megcsonkított tetemektől. Az életben maradt néhány száz gladiátor mind látványosabb mutatványokra kényszerült védelmébe. A zsamsis fegyvereket viselők, nagy pajzsokkal, melvértel, acél és lábszárvédőkkel, lassan felülkerekedtek a múrmilló öltözetet választott társaikon. Az ovális pajzsok, hosszú, egyenes kardok nem versenyezhettek a szikonyokkal, hálókkal és mesztelen lábukat rende össze horgas csagurokkal. A küzdőtér szélén, ahol ruhát foglyok verődtek össze nagyobb csapatba, kezükben ötfejes láncos buzogányokkal, gyorsan eltűnt minden más fajzat. Szemben velük a dombok magaslatait megszállva viszont, többnyire a karasztlavai szlávok és lachok gyülekeztek dárdákkal és csatacsillagokkal felfegyverkezve. A közönség őrjöngve üdvözölte a váratlan fordulatot. A két formálódó csapat rövid a csarkodás után egymásnak rontott. Összekeveredtek. De nem telt el sok idő, ismét mindenki vadászott mindenkire. Az egész aréna a küzdelmet követte figyelemmel. Kivéve kam Morgáret, aki suttogva ismertette tervét a veleszakáló delebáltal. Amikor végzett, kíváncsian végigmérte, hogy mit szó hozzá. nem tűnt különösebben meglepetnek. Maga elébámult, aztán bólogatni kezdett. Nem rossz, nem rossz testvér. Sejtettem, hogy nem véletlenül estél fogságba, de a terv? Mi bajod van vele? kérdezte a nomád. Nincsen semmi, de... De... Nem lesz könnyű. Amit te akarsz, ahhoz kiválóan képzett hajósok kellenek, akik ismerik ezeket a manővereket. A rabszolgák közt akadnak hajósok, felelte a Gottep a segítségünkre lesz. Kiválaszt majd egy vezélylő tisztet, aki neked segít. Igen, vakargatta szakálát őrpöröly. Igazad lehet. Tulajdonképpen miért is ne sikerülne? Miért ne? Ez a beszéd, bólintott komoran a nomád. segítsége nélkül a terv nem volt több reménytelen álmodozásnál. A legjobbkor fejezték be, mert az oszlop sor mellett feltűnt Sattamore, s rögves gyanakó pillantásokat vetett rájuk. Hé, ti ott! kiáltotta a viadalt bámuló vörösköpenyes odzéknak. Hozzátok azt a kettőt! Kahn gyors pillantást vetett az emelvény felé, tekintete éppen találkozott a princesz szájéval. Búcsú pillantás volt ez, legalábbis szirena annak szánta. A nomád szeretett volna inteni neki, de az odzék durván megtaszították, s kituszkolták mindkettejüket az arénából. A Morné harac odakint vált rájuk. Ideje indulnunk, mondta Káröl vigyorral az arcán. Az üldöklésnek nem csak vége lesz, és mindenki álzódol a partra, hogy lássa, mit tudtok. Felkészültetek, kutyák? Kánmorgára nem válaszolt, csak fenyegetően felmordult. – nagy, urai! – mutatta az ösvényt előzékenyen szadtam óre. – A flottáik már türelmetlenül várják önöket! –